Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem, nem. Nem ijed meg az árnyék. Nem, nem. Eljátszva az úrcska színjátékot. Nem. nem. Én csak boltba járok. Nem. Nem. Már nem. Nem. Visszaszámolok. Nem. Száz. Elég. És gondol, nem. hogy lehet az? Nem. Stimmel. Nem. Fiala. Nem. A Kejfej civil rádió a 98.00-án és interneten. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, You gotta stop the thing you do, and I'm, I can't stand you around. I can't stand it. Don't put me down. I don't care if you don't want me, 'cause I'm yours. I love you, I love you, I love you. Lord, how much I love you. I don't care if you don't want me, but I'm gonna be love anyway, any place, any time, anyway. Any I'll be there now, with a spare wheel, because you're mine. You shouldn't be scared, I'm good at repairs And I'm under each snare, intangible Bet you didn't think so, I command you to Panoramic view, look I'll make it all manageable Pick and choose, sit and lose, all you different crews Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a pigeon tube, like you live the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view yes. when you're too crazy. Life is to do the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype, shit you like it. Gun smoke, you're righteous with one Talk, token. Psychic among no possess you with one go. Hey, I'm, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming on Hey, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming on It's coming on, it's coming on Essence the basics Without it you make it Allow me to make this Child like your nature Rhythm You have it or you don't That's a fallacy I'm in them Every sprouting tree Every child of peace Every cloud and seed You see with your eyes and see the destruction and demise Corruption in the sky From this fucking enterprise Now I'm sucked into your lives Through rust So not as muscles But percussion to provide For me as a guide Y'all can see me now Cause you don't see with your eye You perceive with your mind That's the inner So I'ma stick around Rhyme with and be a mentor but a few rhymes of so motherfuckers Remember what the thought is I brought all this so you can survive When law is lawless right Feeling sensations that you thought was dead No squealing, remember that It's all in your head I'm feeling glad I got sunshine In a bag, got used lots. Not for long The future is coming on. I ain't happy I'm feeling glad I got In a bag I'm useless not for My future It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on My future is coming on It's coming on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 előző számoznékó volt? Nem. De nem ezért telefonáltam, hanem a tegnapi mess valami egészen kontaktikus. Hát, az így van. És hogy milyen ragyogóan döntött a magyar televízió, hogy amikor a Hajdu B. elköszönt, akkor utána mutatták még a Liverpooliakat, ahogy ünnepelnek. Nekit élethet? se? Nem tudom, hogy kitélethet. Jó értelemben is. Nem lehet érteni, Géza. Nem, nem tudom, miért. Bocsánat. De most jobb. Mondom, mindenki tévedhet jó értelemben is. Mármit, hogy mi el, a... Abszolút, tehát a... figyelj, ez pont olyan gyász, gyászolás, győzelem, annak a megünneplése tökéletes volt, én tízes skálán tízesre drukkoltam a Barcelonának, és tízesre tudtam örülni a Liverpool sikerének, bár minden vonatkozásban, ami a Kejfejelcsi hétköznapjait illeti, így tudnék örülni hétköznapjaink örömeinek. Igen, bennem is ez az érzésen hogy hogy én, én is inkább a barca szerettem volna, de nem, nem lehet. szóval tényleg ez itt, itt szerintem. Higye, úgy volt, ön, jól, ön, hogy volt. Önmagában hihetetlen látvány volt, ahogy a Barcelona másodpercek alatt lekotródott a pályáról. Hát. Jobb És, és meg jön a mai. Igen, de hogy mondjam neked, látod, a tegnapi után én nem várok ennél többet. Tehát ez a Liverpool-Barcelona annak nem lehet a középfoka a Tottenham a Ajax. On, yeah. Illetőek hát lehet, de... Annak aranylövés lesz a vége. Jó reggelt! Rakatos István, jó reggelt! Azóta azon gondolkodom, hogy az az utolsó a spontán volt, és zseniális volt a gyerek, hogy visszament a szögletzászlóhoz, hogy egy begyakorolt. Igen, a Prohászko Gábor, akivel néztem a meccset, ugyanezt kérdezte... Az biztos, hogy a spanyolok úgy aludtak el, ahogy csak elaludni lehet. Ez tökéletes helyzetfelismerés volt. Arról, lehet, Viktor azt mondaná, hogy ez a magyar forti. <gül> <gül> a magyar Filipincosság. Nem nem A 2019 május 8-a szerda van, és 4 perc múlva lesz fél nyolc, ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. 14 jön a nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, hogy hétfőn 13-án nagyon jött ember lesz az Aquarium Club lokájában, Bakácsol, Filipovval, önökkel is felteltem velem. 13-a hétfő este fél tól a belépés ingyenes. Ne felejtsék, hogy a rádió számít a személy jövedelemadójuk 1%-ára, az adószámot megtalálják a civil rádió alapján. Fél órával ezelőtt nagyjából 6 fok volt, most már biztos megvan 7 vagy 8. 061 valamint 0630 fél nyolcvan reggel amikor bejöttem szent elhatározásom volt hogy a legkülönbözőbb ügyekben fogom megszólítani önöket aztán megszólalt az I put spell on you", és úgy döntöttem hogy a hallgatókra hagyatkozom és amit az ember egyszer eldönt 061 489 Valamit 0630 677 1-1-61. Figyelek, ha van mire. It's a manly eszély. It's like it's well, kids is a little bit strange of Norway it won't be long, just kiss Jó reggelt. Jó reggelt, uh, Csak hogy megszakítsam ezt a szörnyű zenét. Uh, ember mindig a tennapesti Liverpool megcsantás alatt vagyok. Tehát az valami, különösen nem értek a funkciózó, én csak szeretem nézni. De az a totális futball, meg győzni akarás, meg az eredmény. Hát szóval ez nekem valami fantasztikus élmény volt. Nekem is? Óriási. Nem lehet más ezt megismételni. Szerintem nem. elvássuk meg. Szerintem se. Szerintem se, és... ez szóval egyiknek minden, a másiknak semmi. Igen, de hát ez egyik nem hagyta, hogy a másik... Nem úgy értem, valami. hogy a másik az... Tehát gyászolni se lehetett őket, mert eltűntek. Igen, igen, igen, abszolút. Abszolút. De az az öröm, tényleg szóval én nem győzöm hangoztatni, hogy én, aki egy, közel sem vagyok annyira mogorva, mint amelyre annak látszom, de tegnap én nem nézem magamat, annyira nem vagyok exhibicionista, de szerintem mosolyogtam, miközben a Hajdúbi elköszönt, a televízió nem vette el a képet, igen, és hát látni, igen, nagyon, énekelni nagyon látni velük szemben azt a 11 embert a technikai személyzetet, a cseréket az edzőt hogy ez milyen em. élmény lehet, ö, amikor a harmadik góját rúgta a Messi, talán az volt a szabadrúgás, vagy a második, és ott ünnepelte százezer, vagy közel százezer ember Barcelonában, akkor is azt gondoltam, hogy szegény messi majd mi lesz akkor, hogyha visszavonul. Az, amit akkor kap, miközben nagyjából ugyanennyit ad is, azt, azt nem lehet elfelejteni. Tegnap ugyanakkor, ami a csapatot illeti, Beleértve, hogy uh, ahol játszik egy olyan nevű ember, mint hogy Alexander Arnold, ami hát, ilyen nem is létezik, hát ez rejtőjen ő, tehát ilyet ember nem talál ki ilyen nevet, és hát ahogy ezek az emberek ott focisztak, és ahogy drukkolt nekik nem tudom hány tízezer ember. Igen, hát ezekért a, ezekért a percekért, meg órákért érdemes nézne azokat a gyerekeket szóval o, o, o, o, o, o, o, az az öröm és az a bánat tehát Ullott egy kapucnis ember mint az anonimus látnád a bajdahunyad váránál magába süppedve lehet, hogy még most is ott ül igen, én tavaly voltam a BL döntőn ugye, ahol azokat hihetetlen, szerencsétlen dolgok történtek velük Uh, és akkor volt néhány kocsma, aho ahova beköltöztek a Liverpool szurkolók. Kitacsepa hozták vörös az egészet, és szomorúan leitték magukat a sárga földi. Hát akkor a volt most a kontraszt. De tényleg ott nagyon sajnáltam őket, mert uh, ünnepelni jöttek, és nagyon fura körülmények között vesztették el ezt a meccset. Uh, és most ezért is a szimpátiám abszolút, bár egyébként a, a Barcelonák szoktam szurkolni, ha. Egyébként szurkolok. Tényleg nem lehetett neki. Ténak nem lehetett, de most eleve úgy mentem neki a meccnek, hogy a Liverpool-é vagyok. Uh, amiatt, amit tavaly láttam Kievben, uh, és nagyon-nagyon örültem neki ez így alakult. Hihetetlen élmény volt. Egészen elképesztő volt. Falgó József vagyok. Szívesen. Hát én egész más gyűjtöttem össze magamban, mert itt a kormány mellett, amit híreket össze tudok szedni, az nem mindig pontosan aznak történik. tisztázzuk, fel, hogy, hogy te egy konkrét égéről. kormányról beszélsz, amit fogsz a kezedbe. Igen, Igen a kormány mellett vagy a kormányra kerültem másfél évvel ezelőtt, és egész pozícióm más azóta. Na most képzeld el azt, hogy a miniszterelnökünk, mint hogyha a saját magát most. Végre megmutatta volna, talán úgy kommunikál, meg olyanokat mond, ami valóban belül van, és ez egészen És Sirtelen ez a három dolog jött össze bennem. Az egyik, amikor értem én is ő ki is jelentette, hogy ő csak azért volt ott a néppártban, hogy előnyöket szerezzen azzal, hogy oda viszi a szavazatait. És ugye ennek a játéknak vége, hogy megmutatta, hogy csak ezen az érdeken múlott minden nála. A másik, amikor azt mondja magáról, hogy. Ez egy kicsit képes beszédben volt elmondva, hogy miért nem tisztelik azokat a nagyformátumú vezetőket, akik mögé beáll az egész országok akár, és itt ki másra gondol, amit önmagára. És aztán utána, amikor akkor egy kicsit erre rá is tromfol, azt hiszem a filozófussal beszélgetett egy szanszi, a filozófussal, akinek azt mondta, hogy ő, ő olyan magasságokban van már, nem akarom idézni a DNS-től kezdve, hogy ő micsoda. Hát most önmagát adta, én azt hiszem ez még nem fordult elő vele, mióta miniszterelnök volt akár is, és nekem ez borzasztó, nagyon szégyellem. Nem gondolnám veled szemben, hogy minőségi különbség van, az nagyon érdekes, ahogy az emberek ehhez viszonyulnak, vagy nem viszonyulnak. Az nagyon érdekes. Meg vagy még nem hallok. Igen, én itt vagyok, és azt mondtam, hogy én ezt nem pontosan úgy látom, mint te, de azt nem érzékelem, hogy az emberek erre olyan élesen reagáltak volna, mint te. Beleértve, hogy azért nyilvánvalóan valamit megmutatott magából vagy másból, amit. Való, korából... való. Jó, hát akkor elvesztettük egymást. Illetve én nem vesztettem el téged. Én nemzetemet nem szeretném olyan szituációban látni, mint a viccben, amikor köd van, és valaki kegyetlenül dudál, mire az előtte lévő autós kiszáll az autójából, oda megy a másikhoz, és azt mondja, ne haragudjon uram, én már a garázsomban vagyok. Valós három perszongval a 38 iskelvódás 06148999, valamint 063677161, ma 2019. május 8-a szerda van, ez a KFJ-csi minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és Fia Fialajános műsor a Fialajános. Én volnék, önök pedig a hallgatóim, mint a 9800 a civil rádió valamennyi frekvenciáján. Ne felejtsék a szerev, szerelmi. A az szia most már nem próbálok újból nekifutni egy százalékán úgy gondoskodni, hogy az adott esetben, törölve, adott esetben érintse a civil rádiót adószámuk a honlapon. Jó Bocsánat, tényleg a végét én sem hallottam, de az érdeket, amit megmutatott, hogy ő a néppártban azért volt, hogy a szavazataival előnyöket szerezzen, és aztán amit önmagáról elmondott, hogy ő... Ő mennyire tisztelendő ember azért, mert a nagysága akkora a filozófussal való beszélgetésében. Hát talán ez az igazi belső amit most először mutatott meg, mióta vala miniszterelnök volt. Merre jársz? A helybronhoz közelt közel éppen állok, és 10 km még előttem dugóban, arra szólva. Aztán Freiburgba megyek. Jó utat! Szia! Köszönöm. No. Szia! Nula hat egy, négy kettő múlva lesz It's dead. hat valam hat hét hét egy Never did no harm Never did no harm It's there My job for me My job no sound It's for me Really calm me. Really calm me down in paradise. It made my heart beat no sound, beat no sound, beat no sound, beat no sound. Beat, no sound. You. Not just funny. Not just get me through. I'll get funny. The paper seem to always walk through you, walk through you. kill myself come on come on Még egy, -egy picit visszatérve a meccsbe, azért szerintem nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy, hogy az a meccs kezdődött, Hajdúba én beköszönt, és elhallgatott, és szólt a a himnusz. Hát az olyan élmény, hogy akkor tudtam, hogy a fantasztikus dolog fog történni velünk. Nem érezte Nem, mert a legelején nem voltam ott. Hú, hát azt mindenkit nézze meg valahonnan. Biztos, bár, hogy nem hogy fogom megnézni. Utólag nem fogom megnézni, ez egészen biztos, hogy a szerelmi életem és se nézem vissza videót. Up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's there You've got to press it on you You just think it That's what you do, baby Hold it tight Up, it's coming up. It's there. You've got to press it on you. You just think it. That's, That's what, what you, you do, do, baby. Hold it. it. you know. Cserhami Rániá vagyok, és azon gondolkozom már két napig vagy mt csak engem foglalkoztat-e ilyen mértékben az MTA-nak a -e. biztos lehet benne, hogy nem. Itt nem arról van szó, hogy a betelefonálók által megjelenített témák egyben leképezik azt, ami őket igazán foglalkoztatja. Az, hogy mit képez le, arra nehezen tudnék válaszolni, de az egyértelmű, hogy nem cáfolata annak, amit te feltételezel. De minden esetben, ami hétfőn elhangzott nyilatkozatok a Falkovics miniszter úr szájából, az elég megdöbbentő, hogy azért van szükség, hogy a kormány rátegye a kezét, vagy en is vagy nem is standolja az MT, hogy az embereknek az adófizetők pénze, az megfelelő módon kerül felhasználásra, és ez kicsit úgy beszél az mta ról és kutatóházatról, mint hogyha az valami pénzmosoda lenne, akik úgy elkötik nem, a felkötnek. Nem, nem úgy beszélnek. Úgy, úgy beszél róla, mint ahogy a kiskertünkben a Kelkáposzta nem úgy nyílik, mint ahogy egyébként a kiskertünkben a káposztának illene, pontosan úgy beszél a palkocsbic, mint ahogy a Demeter Szilárd beszél, vagy találja ki a dolgait a Petőfirodalmi Múzeumban. Az egy másik kérdés, hogy azok a növények, amelyek abban a kiskertben nem szeretnének élni, hogy azokkal mi van, vagy mi lesz, hát az egy nehéz kérdés azok számára, akik növények ebben a kiskertben. Ja, az biztos, hogy a megsók ismerésem van ilyen szempontból. Hát azokra a növényekre, hát ezt a mondatot nem tudom befejezni, mert, mert hát számtalan lehetőség van, bár a növények ritkán szoktak lábra kellni és elmenni a kertből, nem tudom. De ez egyébként egy reális veszély, tehát az ilyen akadémiai körökben dolgozó ismerőseim, akik kutatói pályán mozognak, mert nem oktatói, az oktatói, az valamilyen számoló biztonságot jelent, már messze azt nézzük, hogy milyen külföldi ösztöndíjak vannak, és inkább elmen a családostól egy pár éves ösztöndíjra, amiből aztán hát, ha ott mar egy kintartózkodás, mint itt maradni, éjjel, a bizonykulván helyzetben. Ez nem bizonytalan helyzet, ez annak az elvitatása, amit te egyébként, vagy adott esetben, amit mások a saját életükről gondolnak, pártunk pedig, kormányunk pedig úgy gondolja, hogy a velük szemben megfogalmazott elvárások azok most mást követelnek tőlük, mint amire egyébként nekik kedvük volna. Hát az, ez így van, de ez nincs jó osztály. Az a, az a fura, hogy pártunk és kormányunk ez sokat megelégedésére teszi, amire nem tudom, mit reagálna bangóni. <gül> Igen, e... egyébként azt meg tudom érteni, hogy az embereknek kisebb százalékánál érjel az ingelyküszöbet ez a kérdés, hiszen nem élik meg a mindennapjaikban az MTA, a kutatás az a hétköznapi emberek, akik a dolgoznak, most éppen állok szembe. Az egy nagyon érdekes kérdés, kedves Cserha, ami, hogy vajon mi kéne ahhoz, hogy az emberek ezt ugyanúgy éljék meg, mintha rájuk gyújtanák a házat? Nem tudom, mi kéne hozzá. Ez, ez, hogy ehhez nyitottság kell, érzékenység kell, vagy amit mondok, az komplet hülyeség. Nem tudom. Bármelyiket tudom képzelni. Valószínűleg a, a nyitottság, hogy, hogy odafigyelnek a világra, és meghallják mindenféle orgánok, vagy mindenféle szócsőnek a hangját, uh, akik elmondják nagyjából tényszerűen, hogy lehet, hogy az MTA bölcsészeti kutatása az nem a ösztönzeti GDP-nek a jelentős hányadat teszi ki, de az, hogy működik egy tudományos hálózat, amelyet pillanatnyilag nem úgy akarnak működtetni, hogy az nagyon sokáig működött, és hogy ez sem tudománypolitikailag, vagy etikailag nem működik, um, arra nyitott lehet bárki, akár riporter, akár pék, akár mert szóvalzatő. Engem, igazán az zavar, hogy Woody jelent idézve, azt a Woody jelent, akinek legújabb filmjét sehova nem akarják bemutatni, egy olyan szexuális abúzus miatt, amire nincs bizonyíték, de volna rá igény, vagy talán másféleképpen van, de erről nem vagyok tájékoztatva. Szóval, hogy ugye éppen az a nő, akivel beszélget, vagy akiről szó van, az Woody ellen azt mondja neki, hogy én látom, hogy milyen jól beszélgez, de nem tudom, hogy tapasztalod, e hogy közben a szoknyád alatt matad. Tehát, hogy valójában ez az egész, ez mennyire meggyőződés, és mennyire a státuszkó fenntartása, azt nem tudom eldönteni, lelkem én úgy gondolom, hogy az utóbbi, és az, hogy ez az utóbbihoz miért asszisztálunk Annyian és úgy, ahogy az valószínűleg megmagyarázható, de most reggel erre nem biztos, hogy képes lennék. Ö, valószínűleg én sem vagyok a legfelkészültebb abba a témából, hogy én én csak igazságot, hogy vajon melyik félnek kéne milyen mértékben engednie. Én azt látom, van. hogy ez egy tartósan egy olyan meccs, ahol a másik fél az akaratát az egyikre és az egyre inkább a másik kottájából lát, játszik. E tekintetben annyira reménytelennek a helyzetet, mint most, nem is tudom, hogy láttam-e valaha, miközben nem gondolom, hogy diktatúra van, miközben nem gondolom az, hogy fasizmus van, de azt látom, hogy... Azt nem akarják hagyni, hogy én úgy éljek, ahogy szeretnék, illetve egyfolytában olyan táblák vannak körülöttem, illetve egyfolytában olyan kerítések vannak mellettem, amelyekről, amelyekre bele, rá van írva, hogy van benne áram, aztán vagy van benne áram, vagy sem, de kétszer is meg kell gondolnom azt, hogy hozzá akarok -e érni, hogyha le akarok térni arról az útról, amit Pártunk és kormányunk ugye nem jelölt ki számomra, de mégis célzatosnak tartja, vagy tartaná, hogy én azon haladnék és nem térnék le róla. Ez nagyon aggaszt. Annyira egyetértünk, hogy én sem láttam ennél ebben a helyzetet korábban, és viszont abban nem abban vitatkoznék, hogy amikor az MTA azt mondta, hogy rendben kiegyezünk látszólag a kormányal, hogy az ITM-mel, és közösségatot hozunk része, és, és meg tudunk partnerséget mutatni és aztán belefutottak abba, hogy a partnerség igazából nem jelentett semmit az egyik tárgyalófélnek, és akkor hétfőnye volt egy közgyűlés, ami aztán mondta, hogy nem. De mivel nem egyetén egyet, nem beszéltem. Hát ez egyik a másik korttájából játszana, tehát hogy ez gondolom az MTA most kicsit... Igen, de nem tud az a más tenni, mert hogy egyébként semmire sincs neki, minden ami van, az a kormánytól van. Hát... Most letérző szó, hogy az önbecsülés, ami, ami hát valamennyire támít. Ez az önbecsülés, támít. igen. Tudom, hogy az nem sok, de mégis azt mondjuk, hogy rendben mi, akkor azért megpróbáljuk... Hát, az önbecsülés az, az, az, az most az akadémiánál hol tart, hát, hogy ugye a hőmérsékletet méri a hőmérő, egy csomó mást mérnek műszerek, hogy az önbecsülésre nincs mérő. Hát, hogy ez az önbecsülés most hol tart, erre nem mernék e, fogadni. Hozzatéve, hogy az a kitartó küzdelem és akarat, amivel egyre jobban meg akarja határozni pártunk és kormányunk, mindannyiunk életét, és egyre újabb és újabb ötletekkel áll elő, kreatívan vagy mások számára nem kreatívan, mert azok úgy gondolják, hogy rossz dolgokat nem lehet kreatívan kitalálni. Az egészen elképesztő, és őszinten aggódom a hazám iránt. Ezzel mindenketten így vagyunk. Akkor jöjjenek a hírek. Csak meg kell találnom a kockát. 061489, 0999 és 063677161. Figyelek, a van mire. előtt a telefon előtti előszóló számot és annak a feldolgozását szeretném megtudni, hogyha lehet. Halványidag győződöm, nincs itt ma alapvetően Diamond, a Galás és a gorilláz játszik. Hogyha nem egy nő volt és nem, e, nem. egy zongora, akkor az a gorilláz volt. Oké, okay. köszönöm. Nagyon szívesen. Jó reggelt kívánok! Én a tegnapi riportról szeretnék hozzászólni, hogyha lehet, a, a Györgyevics Benedekkel folytatott riport a város légjárt szerkezete kapcsolatban. De, be. Még egyszer legyen szíves. Megszabad. Ha-ho! -ho. Azt mondja, ha nem bette volna, észre megszakadt a telefon, és nem én tettem le. Tehát amennyiben ön még itt van a vételkörzetben, ön és telefonja élnek, akkor legyen szükség hívjon vissza. Jó reggat. Bocsánat, itt vagyok, még lehet, még lehet. Megszakadt, hát hogy hogy lehet. Meg, meg, meg, és igen, de összeszedtem magamat. Szóval, hogy mert én, én, én, én az elejétől fogva fel vagyok háborodva, tegnap 8 óra 22 perckel kapcsolódtam be a beszélgetésbe és akkor már nem mertem reagálni hát előtte valami elképesztően fontos dolog történt, vagy hangzott el, ami, ami megváltoztatna a, a baba fekvését, de hogy én, én azóta meghallgattam még egyszer ezt a riportot, és jegyzeteltem is. És én szerintem, szerintem ebből rengeteg minden kiderül, például nem is tudom, hogy hol kezdjem, amikor azt mondta a Benedek, hogy ők megkérdezték a kutyásokat, hogy akarnak-e ilyen élményparkot, azt mondták nem, mi mégis felépítettük, mondta. Szóval, hogy ebből a, ebből a mondatból például kitűnik az egész hozzáállás, megkérdezték, nem akarják, mégis felépítették. Akkor azt mondta, hogy elgondolkodtatja őt az, hogy a sajtóban miért a Kutyás élménypark szerepel mindenhol, amikor kiküldik a, a, a sajtóanyagot arról, hogy több tíz milliárd forintból, euróban, mit tudom én, miből, ciliárdokért megépítik a zeneházát, a zenepalotát. És hogy őt ez elgondolkodtatja. De én tudok neki válaszolni, hogy azért, azért van ez, mert az embereket, az élménypark azért érdeki, mert a kutyások használják a ligetet, vagy használták, vagy mit tudom én szóval használnák. Szóval, hogy, hogy nem az zenet emberek, azok biztos elmennek az akadémiára, a zeneakadémiára, a műpába, bárhova a hangversenyre. De nem a, tehát hogy a városliget kérdés az elsősorban nem őket érdekli, hanem a kutyásokat. Hát ezért beszélek hogy a városliget, a kutyásokat érdekli, ebben óvattal bánnék, mert a nem kutyások azok épp úgy érdeklődhetnek a városliget iránt. Ami az első tette. mondatát illeti, arra nem emlékszem, tehát azzal nem tudok vitatkozni, mert a riportjaimat betéve nem tudom. Én azt tudom önnek mondani, hogy Uh, számomra a Városliget kérdése, mármint az, ami a városligettel kapcsolatos, az nagyjából ugyanaz, mint a fakivágás kérdése. Aki a fákat kivágja, az a kormány, aki a fákat védi, az az ellenzék, a, a, a rossz az a kormány, jó a favédő. Ugyanezen a városligettel, hogy aki létesíti ezt a projektet, az rossz, aki fellép ellene, az a jó. És én már rég azon gondolkodom, hogy ezt a szituációt hogyan lehetne megoldani, miközben nem lehet, mert kétségtelen, hogy az a mód, a a Városligetről döntöttek, abból kivették, mint egy a névkezéből a döntést, és onnantól kezdve, hozzátérve, hogy beköltözött a várba Orbán Viktor, és ezt nagyon sokan összekötötték a Városliget projekt kialakulásával. Én nem tudom pontosan, hogy milyen okból, de sokszor meghallgattam. Ez egy olyan politikai mezőt hozott létre, amely politikai mezőből, szerintem amíg a projekt nem lesz kész, de könnyen lehetséges, és az követően is, szerintem lehetetlenség kilépni. Igaza van, egyébként a maga kérdéseiből nyilvánvalóvá vált ez a sok minden, amikor azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy ez kultikus jelentőségű hely, meg azt is kérdezte, hogy nem gondolkodhatja-e előket, hogy esetleg valamit alul számoltak, gondolom a kutyások számát, hogy én nem, nem úgy szeretnék itt most megszólalni, mint egy kutyás, hanem hanem épp azt szeretném megkérdezni, hogy nem lehet -e esetleg most valamit úgy átgondolni, én, én szívesen válaszolok ezekre, amikor őt mondjuk ez elgondolkodtatja, vagy amikor, amikor ezt mondta, hogy, hogy ez, a, ugye azt mondják, hogy megszűnik a, a szabad kutyázás, de ez csak egy többlet lehet, nem szűnik meg, ez csak egy többlet lehetőség. Megkérdezném, hogy ez valóban arról szól-e, hogy nem szűnik meg, hanem, hogy még kapunk lehetőséget, kapnak a kutyások, nincs is most kutyám, de hogy, hogy kapnak a kutyások lehetőséget arra, hogy, hogy sétáljanak. De Be, valószínűleg... kiderült, hogy kapnak. Hát úgy, úgy tűnik. Most is volt de... egy kutya, ahogy tapasztalom. Igen, most lebuktam, de mindegy, szóval ez most még nem biztos, hogy van. A lényeg az, hogy ez hogy, hogy nem biztos, hogy van? Igen, most el kéne hallgatni, de nem, a macska nem, nem miatt én... Nem igaz az a kérdés, hogy meg kéne határozni az ott ugató állathoz való viszonyát. Hiszen azt mondta, hogy önnek nincs kutyája. Igaza van, jó, ez, de ez biztos nem érdekel. A mondandója ha... további részével most mit kezdjek? Hogy most megszüntem szabad hihetőnek lenni? Vagy komolynak lenni? Ezért takadt meg. Kicsit. Kicsit. De pedig, pedig, hát szóval, hogy én csak azt szerettem volna. Én most magamat annak a kutyának a helyzetébe. Hát Ez az. ezt tudnám. Foldzi úr, kutyának hívtak. 061 489 099 és 0630 161 Igen. Jó reggelt, ez volt a szíták új szesz tökéletes eset. <gülük> ez van. Azt nem mondom, hogy ezt kell szeretni. És biztos most sokan gondolják, hogy mennyire kapúra jött ez számomra, hiszen kényes kérdéseket tettek fel a Városligettel kapcsolatban, de azt kell önöknek mondanom, hogy... Leszem, ha tökörugnak, akkor azért műsor szempontjából olyan nagyon érzékeny kérdéseket nem tudnak föltenni. Azt így a XY, aki férfi, hogy bár mindenki mögött ott lenne egy ilyen kutya, aki érzi, mikor kell ugatnia, nem hiszem el ezt a telefont írja. Egy fix megszólalunk. Még egyszer, bár mindenki mögött ott lenne egy ilyen kutya, aki érzi, mikor kell ugatnia, nem hiszem el ezt a telefont. Hát higgyék el, hogy ez, a, ez egyrészt a kejfejancsi csodája, másrészt meg ugye az, hogy az ember konkrétan mindig azt mondja, amit gondol. Tehát... Én tudom, hogy az nem szólásszabadság, hogy én azt csinálok, amit akarok. Mert a szólásszabadságot ennél kiterjesztőben kell értelmezni. Nagy közegben, tendenciában. Lalala. De mégis, ami itt van reggel, a 98-on, azt én mégis egy olyan szinte totális szabadságként élem meg. Hát, ez hasonló szabadságot, az ember nem tudom, mikor él át. Szerintem soha. Tehát úgy nyílnak ki újabb és újabb dimenziók itt a hang által, ahogy... Tehát ahogy ez megtörténik egyébként a rádión kívüli világban, csak ott minden sokkal lassabban történik. Tehát ez egy ilyen flash erejével bír. de sok beszédnek, sok az alja 0614890999 és egy ahomból a biztos azt mondaná, hogy amíg ilyen csodák vannak, betelefonálok és kutyáik, addig nekem nem kell miért aggódnom, úgyhogy nem is aggódom. Ha ettől független egy pillanatról a másikra fűbe harapnék, akkor nagy öröm volt önökkel együtt lenni. 0614890999 és egy csak még mindig ezen az SMS-en ami persze nem jöhetett volna létre, nem lett volna a telefon, nem is egyszer. Belejött a kutyát. És tudod, Géze, az a helyzet, hogy ott volt ez a tenapi Barcelona-Liverpool, és ma ott lesz az ajax de ezt a mai telefont ezt épp úgy nehéz lesz fokozni, mint ahogy az ember, ha leül megnézni majd azt a meccset, akkor ha, jól, ha az alapállása megfelelő, akkor nem arra gondol, hogy hát, eh, hogyan lehet a tegnapi mérkőzéstnél még jobbat nézni, és aztán csalódott az el mert adott esetben a mai csata nem lesz olyan, mint amilyen a tegnapi volt. Sok beszélnek, sok az alja, négy perc elmúlott, negyet, egy, és nulla, egy, hat, egy. Hát még egy országú címmel kulturális és közéleti két kétheti lapot indítanának a Petű Firodal múzeum alá betagolva. Ilyen csúnyán nem lehet beszélni. vagy lehet, Mondan doljuk, akkor én elköszönök. Ha van 06189 és 0367. Ha telefonálnak, akkor nem 5 perc, 10 másodpercünk van, hanem sokkal több, de ahhoz telefonálniuk kell. Mondanám, hogy elnézést, de nem tudom, hogy miért kérnék elnézést. Senki, Kettő és fél perc, ne felejtsék! A jövő éten, hétfő, május 13-án nagyon messzire jött ember lesz az akvárium Club volt lokájában, bakással, Filipovval, önökkel és velem. A belépés díjtalan, Erzsébet tér, le a lépcsőn, aztán balra. Ne feledkezzenek meg a személyjövedelem adójuk 1%-áról, melyet ha szívesen adják, akkor örömmel veszi a Civil Rádió adószáma a hollapján, már mint a Civil Rádió honlapján megtalálható. 0614890999 és 0636771161 először. Ha telefonálnak, akkor újraindul az idő. Ha az elkövetkezendő 110 másodpercben nem kerülnek elő, akkor viszont sajnos fákiásbanet lesz. Higgyék, előszintén fogom sajnálni, de... 061489099 és 063677161 másodszor. 0614890999, és 0636771161, senki többet? Már csak 34 van. Ahó! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a Gubacsi út, és az, az 9 a út és a Gubacsi az illatos út kereszteződése környékén épül négy, négy ilyen nagy háztöm. És ez közvetlenül annak a van, ahol a elhíresült jumbui volt, amit ugye lebontottak és meg. Igen. És az olyan közel épülnek, tehát egy laikusnak is feltűnik, hogy nagyon közel épül ez a négy ház tömb, meg azon is elgondolkodom, hogy ki jön ide lakni, mert azért nem, tehát hogy itt raktárak vannak, gyárak, lepusztult egy környék. És aztán a, a klubgágyóban van egy építész, műsorépületekkel foglalkoznak és szóba hozták ezt a, az épületet és ott Baranyi Krisztina is megszólalt hogy az a négy háztömb ez munkásszállás lesz és hogy eh, elmétleg nem lehetne a 9. kerület a munkásszállás vagy nincs engedély, ez nem értek pontosan, de hogy eh, ott ezt nem lehetett volna építeni, de ha esetleg egy munkásszállásnak megszűnne és eh, bérháznak akarnák eh, továbbiakban eh, üzemeltetni akkor ezt benne, benne van kódolva a dzsungúlyosodásval, így fogalmaztak mert hogy élhetetlen ez a négy háztem olyan közel épült egymáshoz hát hogy ne lenne engedély, azt kötve hiszem, azt tudom hogy ol olvastam róla, hogy más is kifogásolta ezt az építési szabályzat tudtommal lesz lehetővé teszi hogy aztán ott majd milyen lesz az élet arról elképzelésem sincs ezt nem tudom megjósolni én nem láttam a konkrét objektumot, más is azt mondta, hogy közel vannak egymáshoz. Igen, én ott nem lakom a 9-ben, de ott sokszor átmegyek, és feltűnően rosszul néz ki így, hogy mondjuk, tehát egymás szájából lógnak ott, így tudom mondani. De a műsorban meg ezt hangzott el, tehát hogy van engedély, nincs engedély, mert ezt mondták ott a műsorban, amit hallottam. Hát annak manapság azért kicsi a valószínű... ja, de oké, okay, rendben van, köszönöm szépen. Bárki más. Bármi egyébbel. Figyelek! És feszülten várok. Igen. Jó reggelt. Napok óta érlelődik a gondolat bennem, hogy telefonáljak-e. olvastam a Orbán interjút a Kleines és az a következő napok történéseit is igyekszem figyelni a különböző kommentárokat. Hát nagyon el vagyok keseredve. Orbán gyakorlatilag, hát szinte egész Európának az eddigi rendszerét óvátja megváltoztatni. És ezt most már nyíltan lehet látni, és nyíltan ki is mondta annyi ellentét és gyűlölet születik az országban és a világban, hogy hát nincs túl pozitív jövőképpen. De mi a mondandó? Parancsol? Nem parancsolni, akkor soha se teszem. Elnézést! Ne kérjen elnézést! Ő nem értettem, hogy mi mire... a... <gül> Azt kérdeztem, hogy mi a mondandó? Amit ő mondott, hogy én... Hát gyakorlatilag Ön olvasta -e az interjút. Fogad, oh, felületesen, tehát nem Nagyon nem sok minden van benne. Tudom, arr arr arr arról tudom. Ma reggel is említette az egyik betelefonáló, hogy hát a személyiségeket, a vezetőegyéniségeket el kell ismerni, ami alatt gondolom saját magat értette. Ez valamikor a háboruleti időben is ilyen vezélelsként szintén megjelent, és gyakorlatilag semmire nincs tekintettel rombol, nem épít, annak érdekében, hogy az ő gondolatai, Jö, de az ő gondolatai. hát azt meg, hogy. É, bocsánat, ö, igen? Neki, könyörgöm, neki igen, kö, könyörgöm igen, is kiesik. Hogy ö, mi az ön tapasztalása? Nem is azt mondom, hogy érzése. Mi az ön tapasztalása? Többet beszél arról, amit ő tart, vagy a világban többet is cselekszik? Mind a kettő, és gyakorlatilag a környezet is hasonló irányba. De mi az, amit cselekedett és visszaigazolta mind azt, amivel kapcsolatban beszél? Hát eddig igyekezett legalábbis ö, bizonyos mértékig viselkedni. De azt kérdezik, hogy effektíve mi olyat tett, ami alátámasztja Tettileg azt, amiről egyébként beszél? Hát például a Weberféle vé euh, dialógus, amikor kijelentettem De dialógus, az dialógus pedig... Tehát ott, ott mi nem tartunk és még nem tudunk. Igen, igen sem, de hogyha ő ő valóban nem De szabad. ott mi nem tartunk. Azt kérdezem, hogy mit tett? Én múlt időben kérdeztem Ő meg jövő időben beszél Jó. Hát én ezt mondtam, hogy nincs túl pozitív jövőképpen, én erre gondoltam lehet, hogy rosszul raktam össze a történéseket. Nem, nem, nem gondolom, hogy rosszul rakta össze. Én azt kérdezem öntől, hogy nem aggódik-e nagyobb mértékben, mint amennyi. Bízom benne, volt. hogy igen. Bízom benne, hogy jobban aggódok. Bízom benne. Úgyhogy remélem, hogy akkor nem lesz olyan szomorú a helyzet, mint ahogy gondoltam. Én nem szeretem a gyűlöletet, nem szeretem az emberek egymás mellett uszítását, és sajnos mind idehaza, mind a világban ez egyre inkább hátviselkedés. Látja, hogyha már arról beszélt volna, hogy itthon mit tett, akkor nem tettem volna fel ezt a kérdést. Én azt kérdeztem, hogy a világban mit tett. É, é, az, amíg, amennyiben Magyarországon szinte onnipotens, bár oda még nem jutott el, hogy kiszállt volna a csónakból, és járt volna a vizen, ugyanez nemzetközi vonatkozásban azért tört része annak. Igen, mint de a törekszik befele meg... menni, és hát, törekszik tö... befolyásolni a dolgokat teljesen, hogy az ő véleménye, hangja uh, érvényesüljön. Nem, a... nem azért teszi. Azért teszi, hogy az itteni hangja és az itteni tettei még Nem, a, de Még erősen nem akar lenni. Az untig elég. tehát Ez, ez fokozni, ezt már nem lehet. De megmaradjon. Hát, hát a fő szerintem az, hogy senki fölötte ne legyen aki megmondja neki. Hát hogy ő az istenten ismeri fölötted, maga fölött, tehát azért a e tekintetben e, azért e, magát legalább másodikként kezeli. De, de a dolog alapvetően arról szól, hogy az itteni státuszkóban ne történjen változás. Pontosan, pontosan. Úgyhogy reméljük, hogy talán csalódok. De miben? Abba, hogy nem lesz ilyen negatív a jövőkép. Amit magából áraszt Orbán Viktor, az e tekintetben szerintem olyan, mint a Naftalin, az nem fog megváltozni. Az önviszonyulása kell, hogy más legyen, vagy úgy, hogy elnyomja Orbán Viktor illatát, vagy pedig úgy, hogy oda megy, ahol ez az illat önt nem befolyásolja, vagy nem zavarja. Uh, igen, csak mondjuk az Orbán ön magában kevés, de hogyha a környezetet is megnézem, akár Szalvini, akár az osztrákokat. E tekintetben ne a szalvini és az osztrákokat nézzel, hanem hát, haza... de vagyok innen a nézni, hazánkat. Hazánkat mert... nézzel, mert a szag, a, a szag, az illat az, az iterről ára innen árad kifelé, nem onnan árad befelé. Illetőleg hát onnan azt engedik be, ami az iten illatokat koncentrációjukat tekintve növeli. Az iten illat engem eddig is zavart, megpróbálok úgy élni hogy ezt valamilyen módon uh, hát kirekeszem a saját életemből, és megpróbálok úgy élni, ahogy én azt másoktól is szeretném elvárni. Pont. Hát ebben maximálisan támogatom. Köszönöm szépen. Nagyon szívül, biztos Figyelek. Itt ülök, és Fyerek várok. Jó reg. Ennyi? Meg meg is meg. 061-489-0999 és 06 1161 Vissza vár, nem számolok többet. Most megint 8 óra 40 közeleg, az kultikus, mert az 12. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Fél Egy olyan kérdést szeretnék ennek fölteni, hogy ön hogy látja a mostani fiatalság jövőjét? Erre nem tudnék válaszolni. Mennyire látja veszélyesnek az eladósodást, a hitelek felvételét, a... Miért pont a fiatalság szemüvegében? A családpolitika. Nem tudok rá válaszolni, ez így túl sok nekem egyszerre. De bontsuk le részekre. A tegnapi Liverpool mérkőzés például tetszett, de tartok tőle, hogy ez az önkérdésének nem volt része. Egyébként fiatalság, Egyébként fiatalság, bolondság messzire jár, mint a madár a buss ifjúság így maradunk, ketten vagyunk kettecskén, bús öregek, könnye pereg, úgy pityerek, két vén gyerek senki többet? egyszerűbb kérdése ha arra megpróbálnék válaszolni, de így, úgy emblok, hogy az ifjúság helyzetét hogyan láttam Lenin elftársként, hát a lógók mint szobán, falán. Jó reggelt! Jó reggelt, biztos jönnek majd a ledorongolások, de a következőt szeretnék csak mondani, hogy a mi szüleink és nagyszüleink annyi borzalmat értek át, és soha nem voltak ilyen rettenetesen rettegők, mi is átértünk egy pár dolgot, nem, nem szabadna ilyen, ilyen rettenetesen rettegve nézni a jövőbe. Bízni kell a fiatalságban, és bízni kell igen, saját igen. magunkban. Igen, így van. Jó öltet át? Soha nem voltak ilyen rettenetesen rettenet. Haló? Az öné vagyok, nem szexuális. Jó, lehet a paciak elnézés rosszul hallottam. Uh, nem tudom, lát, a házégén volt hétfőn szűn Kovács Ákosnak a London élménybe számolva. Igen, igen találkoztam vele. Találkoztam vele az uszodában is. Hát, mert megdöbbent a hogy ezt komolyan gondolja. És ha nem gondolja komolyan, tehát most érti, hogyha ön elmegy Londonba és nem úgy látja Londont, akkor mit törődik azzal, hogy egyébként Kovács Ákos hogyan látja Londont? Nem, én azt gondolom, hogy Kovács Ákos ugyancsak egy közszerető mint zenész, ez megdöbbentő volt ez a, ez a fajta stílus, és ez a fajta személyzet, amit ott láttam. Én ezt értem, de Kovács Ákoshoz én, mint zenész viszonyulok, volt Korábban, amikor azt gondoltam, hogy ő országunk egy jelentős férfiúja, akit más ügyben is meg kell hallgatnom, de mit gondol Londonról, az egy tízes skálán pontosan kettesre érdekel, és azért kettesre, mert hát, ha mégis mond valamit, ami engem érdekel. Amit ezzel a videóval mondott, az semmilyen módon nem érdekel. Ha, amit semmit, nagyon primitív volt az a videó. Nem volt ez primitív közzétett valamit, amiről fogalmam sem van, hogy miért tette közzét, de hogy ez egyébként téma legyen számomra, hát annyi fontosabb dolog van. Jó. Ja. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ma vannak olyan megfelelési kényszerek, aminek következtében london Bécsett, Bécset, nem tudom, milyennek kell láttatni. Én ezt megértem, én nem tartozom azok közé egyelőre, akikben ilyen megfelelési kényszer dolgozik, de szeretném önökkel tudatni, hogy az újpesti önkormányzatot se tekintem ilyetnek, a lakosokat és a területet, Ferencvárossal, a 14. és a 18. kerületet se, inkluzíve ide tartozik még a városliget. Tehát nekem ilyen megfelelési kényszereim nincsenek. Ha volnának, akkor nagyon erősen küzdenék velük, különös tekintettel arra, hogy itt lennének önök, akik felhívnák a figyelmemet arra, hogy nekem itt ilyen fóbiáim vannak, és hogy ezeket sürgősen küzdjem ellenben, és ha de bár, Sebestyén Balást fogják hallgatni. Aminél azért van rosszabb, lássuk be. 061 és nulla Ennyi volt. Eddig csak cd tűntek el, de szemvegtokok nem, de most már szemvegtokok is eltűnnek. És hihetetlen. Biztos mindez csak azért, hogy hát, ha még még egy hallgató. Megvan. Hát akkor, ha nem fut be még egy hallgató, akkor el kell, hogy köszönjük. Elküldöm még a holnapra szóló SMS-eimet. Jó reggelt! Jó reggelt! Biztos, hogy nem a témába vágó, de... Milyen témába? E... Itt nincs egy téma. Itt össze-vissza csobogó, okay. mint a nem tudom Jó, micsoda. Akkor, akkor csobogok egy, egy számomra kellemes érzéssel, hogy remélem, hogy június 1-én visszavágunk a Kielcének, és utána döntőben megverjük a Barcelonát, és végre 5 ötödik, ötödik alkalomra megnyerjük ezt a Final force t mert azt gondolom, hogy idén nagyon megérdem, a csapat. Sajnáltam a Szegedet. Én is sajnáltam a Szegedet, de nyilván ez nem itthon ment el ez a meccs. Igen. Tehát azért, azért, azért az, hogy 9 tudjunk győzni egy vardar ellen, Par Parád és első férjede után, hát egy-két idézője, most azt mondom, bírói döntés, után már, már ugye, amikor összeomlik az ember és terik az idő, akkor utána már egyre fussáltak be a csapat, amikor már nem nincs meg az az előnye, aminek meg kellene lenni. És ott utána már egyre nehezebb lesz visszahogni. És ugyanezt elkövette a pár is és ugye, 11-jel tehát és, és, és ugyanúgy viccelődt a kijelce, két támadásból, és utána meg már nem tudtak mit kezdeni. Pedig Omaier, mikor beállt, akkor parádézott megint a kapuba 40 évesen, tehát hihetetlen eh, mérkőzések voltak, de ha mondjuk átváltok egy másik sportra, tegnap, amit a Liverpool leművelt, az, az óriási volt a, a, a, a Barcelona ellen, tehát hogy az, az szintén a, a, a sport gyönyörűségét mutatta bené. Meghozhatom önnel egy egészen más jellegű problémát. Persze. Nem jelentős probléma, de a műsor szempontjából nem közömbös. Ugye én együttműködöm négy önkormányzattal, vagy négy önkormányzat együttműködik velem, és a Városlége ZRT, vannak még mások is, de azok nem jelentkeznek a műsorban. Hogy megtisztelős személyem és műsorom iránt ilyen érdeklődés van, hozzáti vagy a hallgatóim iránt is. A 18. kerülettel nekem 2009 óta van együttműködésem, amelyet aztán valamikor 2010 nem tudom hányban Ugi atilával folytattam, azzal az Ugi Attilával, aki egyébként valamikor 2010 későszén vagy korat elén megszüntette azt a szerződést, amit az elődje Mester László kötött vele. Mester László idején <coughs> Uh, látja milyen az élet? Kiment a fejemből a neve. Nehát... A történet szempontjából lényeges? Ha persze. Aha. Persze. Várja, meg kell, hogy találjon. S betűvel kezdődik. Mindjárt megtalálom. Meg kell, hogy találjon. Dobrev, Bácskay, Lőrinc, Lakatos... Na hát... Hát el kell, hogy köszönjük. nem akarom ezzel húzni az idejét. Megvan. Valaki visszaírnai hogy be tudjam fejezni az előző... Igen. Köszönöm szépen. <sítható> Higgyék el, ez a második dolog. Azt gondolják el, hogy most itt valaki elküldte nekem annak az embernek a nevét, akinek a neve nem jutott az eszembe, de most megnézem, hogy aki elküldte ezt, az kicsoda. Ki az én élő emlékezetem? Igen, jó reggelt gondoltam Nagyon, t -t -t -t -t -t -t -t tökéletes. Tehát volt egy szaniszlós Sándor nevezető ember, vagy nevű ember, aki akkor alpolgármester volt. Amikor a 444.hu és igyekszem minden fölösleges mondatot kihagyni a szövegemből, amikor a 444.hu érdemesnek talált engem arra, hogy foglalkozzon velem a szerződéseim tükrében elsősorban azok anyagi és formai kellékeit, illetően akkor a Szaniszló Sándortól nem feltétlenül messze álló blogon megjelent egy írás, vagy legalábbis valaki elküldte számomra azt az írást, amely a 444.hu állításait messze a fantázia területére kiterjesztve értelmezte, de mindenképpen a 18. kerülethez tartozott, és, tehát a 18. kerülettel foglalkozik ez a blog, és én áprilistól kezdve, hát ha nem is mondom, hogy bombázni kezdtem, de egyre sűrűben írtam Szaniszló Sándornak az ügyben, hogy legyen szíves nyilvánulja meg abban, hogy ő azzal az írással egyetérte vagy sem, elsősorban annak okán, hogy közeleg a helyhatósági választás, és nekem amikor Újpest, Ferencváros, Zugló, vagy Újpest van, tehát 4 van, akkor hanem is a kiegyensúlyozottság kell, hogy a szemem előtt legbegjen, de az mindenféleképpen fontos, hogy akik ott ellenzéki erőt képviselnek, ne gondolják azt, hogy abból adódóan, mert az önkormányzattal nekem szerződésem van, ők ebből a műsorból ki kell, hogy maradjanak, mert ez nem lehet így, ezt az igazságérzetem sem tenni lehetővé önökről nem beszélve. Így aztán Szaniszló Sándornak ö, azt a kérdést szegeztem, hogy neki egyébként ahhoz az íráshoz van-e köze, ha pedig nincs, akkor avval egyetérte vagy sem, vagy ha nincs, akkor, akkor felejtsük el. Semmire nem válaszolt, ő nem tagja a 18. kerületi képviselőtestületnek, a budapesti főváros önkormányzatnak tagja, írtam oda e-mailt, kaptam egy számot, ami nem stimmelt, mint utólag kiderült, és ilyen fialai módon megkerestem a 18. kerületi önkormányzat szociálisan képviselőtestületének egy tagját, aki még régről jelezte, hogy ő fejancsi hallgató, egy férfiról van szó, akivel tegnap beszéltem, aki azt mondta nekem, hogy rosszul tudom ennek az úrnak a telefonszámát, mert az közben megváltozott, és megadta az új telefonszámát, egyben azt jelezte, hogy majd ő ma reggel fog Szaniszló úrral beszélni. Én tegnap kétszer hívtam Szaniszló amire Reményi Kálmán egyébként azt mondaná, hogy pontosan egyel több a kelleténél, hiszen az ember egyszer telefonál, akkor azt a másik pontosan tudja, hogy én ott vagyok, mert a telefonszámot kírja. Így aztán a második telefon már sok, de ennyire voltam sok és nem több. Írtam neki még két SMS-t is, amiben megint egyel többet írtam a kelleténél, hogy fiala János vagyok, visszahívást kérek. Majd visszahívtam még azt az embert, akitől kaptam a telefonszámot, aki azt mond... Tössük! A telefonszámot, igen. Igen, és ő, ő azt mondta, hogy ő is a gyerekeivel van a játszótéren, könnyen lehetséges, hogy a másik illető is játszótéren van a gyerekeivel, legyek türelmes, azóta se került elő, most 8 óra 52 perc van, mit gondol, mit kéne nekem ez ügyben cselekednem? Ez ügyben? Semmit. Hm? Kitörölni azt a telefonszámot is, amit megadtak. És mi legyen a 18. kerület... Közös ellenzéki képviselőjével. Mi lesz a kiegyensúlyozott tájkoztatással? De most ez, ez, én azt gondolom, hogy ha ha megpróbált mindent annak érdekében megtenni, hogy meglegyen a kiegyensúlyozott tájékoztatás ez én, nem a azt kérdés... tette, ne, én nem azt tettem meg, én azt tettem meg, hogy megteremtődhessen, meg, hiszen volt, egyébként enélkül, a, a feltétel nélkül én. Szaniszló Szló úrral nehezen tudnék szóba állni, függetlenül, hogy Sanislaus úgy tűnik, hogy ezt ragyogóan el fogja tudni viselni. Én itt akkor már nagyon mértékben számítok a hallgatóimra, akik majd valószínűleg ellenségesen tekintenek rám, mondván, hogy én miért támogatom Ugi Attilát, vagy ha nem is támogatom, miért nem szólal meg ugyanilyen mértékben ugiatila Attila ellenzik. Hát én biztos, hogy nem fogom a személyre állni őnek. Tehát ö, ö, e, e, ezek után, a történetek után Nézzé, én voltam olyan helyzetben, uh, egyetértünk abban, és aztán ön jön, elnézést, hogy hogyha egyébként önnek semmilyen köze nincs ahhoz a blogbejegyzéshez, akkor megírja, és semmi közöm nincs ez a blogbejegyzéshez, kérem, ezen túl is ennek megfelelően ítélje meg személyemet tisztelettel Szanisztozsántól, és akkor gyakorlatilag megteremti annak a lehetőségét, hogy én ezt elhiggyem, hiszen az ellenkezőjére nincs bizonyítékom, és abban az esetben, hogyha igényt tart rám, akkor könnyen mondhassak neki igen. Jó, akkor elnézést közbe vágtam, az előbb elkezdett valamit mondani. Ne, egy, egy olyat akartam mondani, egy ugyanilyen szitu hasonló szituációt, tehát hogyha az ember valakit, egy másik fél szeretne tőle valamit, ami, és megbeszél vele egy időpontot, ami egykor és ekkor meg fog történni, és én általában 5 perc előbb érkezek egy találkozóra, mert inkább én várjak 5 mint hogy rám várjon valaki egyet, és amikor eltelik eh, 20 perc, 30 perc, és még mindig nem történik semmi, akkor én felállok és utána nem veszem annak a telefon, Jó, a, a, az embernek a telefonja. Ezt én értem, köszönöm szépen, hogy mondtad, de azért ez a kettő nem teljesen adekvát, hiszen ez. Persze, az, hiszen nyilván, én, csak ott, én azt szeretném, hogy a tisztáznánk, hogy az, ami ott egyébként le van írva, amellett ő nem tud állásfoglalni, mert azt se tudja egyébként, hogy az a megjegyzés ott van. Igen, csak ebből meg pont arra mutat rá, hogy nem biztos, hogy... Nem volt, nem? Tehát, hogy nem tudom, az beszélni kéne a másikkal. Én többet nem hívom. Nagyon szépen köszönöm hogy rendelkezésre állt, ha bárki ügyben vagy bármilyen más ügyben. Szívesen visszanyerném azt az erőmet, amit 2001-ben tulajdonítottak nekem, ami szerintem 2001-ben sem volt, de mindenesetre tulajdonították nekem, és akkor visszafogottabban élnék vele, mint ahogy ezt a kormányzat teszi. Mármint ahogy az erejével bánni. Látják, már fél órát telt el ahhoz képest, hogy mondtam, hogy hazamegyek. Van-e bárki, aki még egyébként óhajt megszólalni kijelölt vagy kijelöltlen témákban? Én, ha valaki kétszer keresne, kétszer hagyna SMS üzenetet, valószínűleg visszaérnék neki, legalább annyit, hogy hagyjon engem lógva, szaliszló. eddig, eddig se volt közö magához, ezen túl se lesz. Nyereké maga nélkül is az uki ellen. Ne. Óhaj, sóhaj, panasz. Akkor most elküldöm az Egyet küldök a bácsikainak holnap hét harminc, fiala János, egyet küldök az Ukia cillának. Jó lettek. Akkor küldök egyet a Vintermantelnek, holnap 8.30. 8.30. Most már csak az ugi meg Megvan. Akkor elköszöltek? Szeretem jó reggeltől úgy érzi, hogy elfagyott az ereját, a műsora nagyon dinamikus mindegyik hallgatója vagyok a Kelfajancsina. Nem értem a kérdést. Mi van a dinamikával? Hát mondta az előbb, hogy a 2001-eshez képest úgy érzi, hogy nem annyira nagy az ereje. Nem ezt mondtam. Csak pontosan szépen. Egészen elképesztő, hogy én mondok valamit, és ezt ide másféleképpen adja valaki vissza. Miközben nincs második és harmadik ember, aki egyébként tudja ilyen fülbesúgásos módszerrel, hogy én mondok valamit a csorbának, a csorban mond valamit, de nem tudom kicsodálnak, és aztán a 82. ember már egészen mást mond, már semmilyen elemén tekintve nem emlékeztet arra, mint amit én mondtam a csorbának. 9 óra 3 percig itt maradok, mert az 12, most 9 óra 23 másodperc van. Még kerek három percig itt ülök. Jó reggat! Igen? Jó reggat kívánok! Jó reggat! A Lázár úrral. Nem hallottam, hogy... Lázár úr 30-ára ígérte magát. 30 férre, A csütörtökre. Igen. Húztuk, halasztottuk aztán, hogy lesz-e május 30-án vagy sem. Halvány, ha gőzöm nincs. Most úgy van, hogy május 30-ak. 418- 9 óra 1 perc, 4 másodperc. Még mindig van másfél perc. Gyönyörűen süt a nap. Ma este lesz Facebook Live, újhelyi Jávor benedek Lesz foci és még rengeteg más dolog lesz, amiről mind beszélhettünk volna, ha felhívtak volna, de nem hívtak fel. Szemben önnel. Jó reggelt. Uh, igen. Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy a biofizerrel uh, megy uh, ma este? Ezt nem mondja nekem. Figyeljen, ma ez mikor van? Uh, jö, Figyelj, őszintén válaszolok az önkérdésére. Képzelje el, tudja, hol voltam tegnap dél előtt? Nem. Egy szaunában. Ültem egy szaunában, ön tudja, hogy a saját gondolatai azok hogyan járnak? Um, néha, néha rájövök, főleg utólag. <gül> é, én nekem fogalmam sincs, hogy az én fejem hogy működik. Ültem a szaunában, és egyszerre csak bevillant, hogy én a lányommal akkor leszek feltehetően külföldön, amikor az igi pop koncert van, amire én még Prágában vettem jegyet, akkor aznap, amikor megnyílt a lehetőség. Fogtam magam, maga egy ilyen szituációban kiment volna az öltözőbe megnézni a telefonját, vagy nem ment volna ki? Nem biztosan kimegy. tuti. Az a baj, hogy én is kimentem. És maga szerint mit tapasztaltam? Hát, hogy megvan a jegy. Hát, hogy megvan a jegy és hogy utazom a lányommal, vagy sem? Hát... Ö... 50 de mondjuk nem. Ne, én de, ut utazom, úgyhogy pillanatok alatt rájöttem erre, akkor felhívtam a honpolát. Mondtam neki, hogy... Hát, az a helyzet, hogy... Egy popkoncertre nem fog tudni velem jönni, amire mondta, hogy ő sem megy akkor, mert nincs ember a közelében, aki elmenne egy popkoncertre. Így aztán két ember jött számításba, akinek odaadhatta volna a jegyet. Az egyiknek volt jegye, a másik pedig elfogadta. Itt maradjon ez homályban. Ami pedig az önkérdését illeti, el akartam menni Bill Frizerre, meg is állapítottam, hogy milyen olcsóak a jegyek, ugye egy dóban lép föl, amikor rájöttem arra, hogy ma vagyok Facebook live-on az új helyével, így aztán nem áll elmenni a műpába a Bill Frizere-re. De, de arra legalább nem vettem jegyet. Igen, értem, értem. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, most egy kicsit az, az lehetnek, hogy dobos nem lesz elméleti leg. Nem, gyakorlatilag se lesz. Igen, igen, és hogy kíváncsi leszek, hogy itt egy bőgő van. Én a Charles Lloyd-al hallottam utoljára Bill t aki nekem az egyik kedvencem, bár tényleg, legutóbb legutóbb a lemezeit nem vettem meg, hozzátéve, hogy CD-ket vettem, tegnap láttam a média ban termékmegyelentést hallottak, ott már alig van CD, ide több lemez van, de valami olyan horribilis áron, én nem értem, hogy a lemezek miért kerülnek ennyibe. Ah, ah, ah. Hát, én a jó helyre szoktam járni, ahol néha össze is futunk, tehát, tehát, Jó, én ezt értem, csak azt mondja, hogy ezek vadi új lemezek, vagy legalábbis új lemezeknek tűnnek. Ha nem lenne ez a Facebook Live, akkor elmentem volna. Értem, értem. Tehát megpróbálok beszámolni a Ne volt. próbáljon meg, tegye meg, nem kell próbálkozni. Meg kell ragadni a telefont, és el kell mondani. Rendben. Hanyadik rendben. sorban ül? Fú, hát ezt nem néztem meg. Vá én is régen vettem a jegyet mert uh, abbultam, hogy nem lesz, és aztán nem memorizáltam a helyemet pontosan, de jó helyen, tehát, uh, uh, tudom, hogy, uh, mi, tehát általában nyitősebb helyen. Találkoztunk volna, hogyha nem lenne ma ez az esti dolgom, de hát sajnos egyszerre két helyen még én se tudok lenni. Rendben, Mint, igen, nekem igen. van is egy plusz jegyen, azt, de, de öt jegyet vettem, és aztán kiderült, hogy ez egy csapat nem tud eljönni, Hát, hát én a villányi úton leszek, onnan nem. szerintem 9 óra után utányan az Ajax meccs elé fogok beesni. Hát tényleg asszorosz. Igen. 7-kor hét kezdődik, nem? Nem, 8-kor. 8-kor, 8-ra van meghirdetve, hát az önbipában nem szoktak olyan sokat csúszni, de hanem 8, 8 kicsi. Ezt Jó, hát oda, oda beesni fél-tízkor nem illik meg, hát akkor eléges, rég túl vagyunk a, valóság a lényegen. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, így aztán bevallhattam az Iggy Popal szembeni merényletemet, beleértve a honpolát, levoltam hogy ez Hogy jutott az eszembe a szaunában, én elképzelésem sincs. 9.12-ig nem várok, bár 9 óra 7 perc van már, ha valaki most szeretne velem bármit, amit így rádión keresztül lehet, azt most tegye meg. Egyébként gondoltam arra, hogy annak idején a Bérinterjúval, ezért a Friederikusszal, meg a Satellit tv levő műsorommal azért megelőztem a koromat, hogy egy ilyen békebelikei fejancsiban el tudnám azt képzelni, hogy valaki biztosít számomra egy autót, egy sofőrrel, és gyakorlatilag behoztam az időmet az alapján, ahogy önök különböző programokat ajánlanak nekem, én kiválasztok közülük néhányat, és gyakorlatilag fél tíztről, akár este 8, 9, 10, 11, 12 óráig csak és kizárólag olyan helyekre megyek el, ahol önök elhívnak, annak reményében, hogy másnap arról beszélni fogunk. El tudnék képzelni egy ilyen rádiumisort. Egy kocsik elhoz, lehet ez egy taxi. De akkor nem vezetnék. Nem tudom, mennyi ideig működne, de nagyon érdekesnek találnám. Viszont akkor elköszönök önöktől, hogyha nem akarnak tőlem semmit sem. Vagy akarnak, de ezt így nem mondják el hangban. Naci, te jössz!